Slavoslovia 73, -a, de mulțumire pentru darul zilei a cincea. Aliluia, slavăție, Tatăl nostru, bunle părinte al vieții, Te iubim și îți mulțumim, fiindcă viața în ape a zămislit, Așa cum izvorul gândurilor noastre e fără desfășur. Aliluia, slavăție, Tatăl nostru, bunle părinte al vieții, Te iubim și îți mulțumim, fiindcă ai poruncit și lumea păsărilor cerului s-a evit așa cum în pământurile, trupurilor, păsările astre ale sufletelor noastre cu aripi de lumină s-au împodobit. Aleluia, slavă ție, Tatăl nostru, bune nepărinte, al vieții, te iubim și îți mulțumim! Fiindcă așa cum viețuitoarele din ape s-au mulțit, tot așa din credința noastră, faptele mântuirii noastre s-au odrăslit. Aleluia, slavă ție, Tatăl nostru, bună nepărinte, al vieții, te iubim și îți mulțumim! Din ca așa cum în coaja unui ou, minunea nașterii unii păsări, ai înfăptuit, tot așa, în trupul nostru, paserea sufletului s-a desăvârșit. Aleluia, slavă ție, Tatăl nostru, Bunle Părinte al vieții, te iubim și-ți mulțumim. Ca așa cum din porunca ta, animale și fiare și târitoare au izvorit, tot așa, din trupurile noastre, patimile le-ai despărțit. Aleluia, slavă ție, Tatăl nostru, Bunle Părinte al vieții, te iubim și-ți mulțumim fiind așa cum viețuitoarele, ierburile, felurite drept, hrană le dăruit, tot așa, celor înțelepți, hrana cea fără de păcat le-ai descoperit. Talile, a slabăție, tatăl nostru, bune, Părinte al vesticii, iubim și să mulțumim, fiind așa cum cu semințe și poame să ne hrănim ne -ai poruncit, tot așa ieșirea noastră din lumea patimilor și păcatelor ai rânduit. Aleluia, slavă ție, Tatăl nostru, Bunle Părinte al vieții, te iubim și îți mulțumim, fiindcă așa cum împărăția ta ceea ce să o îngrijim, ne-ai tot așa după vrednicia noastră, o slujbă în împărăția ta cea dească ne pregătit. Aleluia, slavă ție Tatăl nostru, Bunle Părinte al vieții, te iubim și îți mulțumim, fiindcă așa cum lei vor paște cum ei la venirea fiului tău ai prorocit, tot așa, leii patimilor noastre, cam ei ai îmblânzit. Aleluia, slavă ție, Tatăl nostru, bunle părinte al vieții. Te iubim și îți mulțumim, fiindcă așa cum din sucul fructelor, semințelor și legumelor, hrana și dacurile le a întocmit, tot așa cu blândețea, smerenia și răbdarea noastră de roade ne învrednicit.